На підставі цих голограм визначають зношеність матеріалів. Дальбуа здивовано витріщу в очі, і від того навколо них майже зникли темні круги. Робив голограми? Це просто неймовірно. Я якраз змирюю скомпонувати все в голограмах. Уявіть собі, ви походжаєте в кімнаті, населеній різними персонажами, витворами із світла, які дихають, рухаються, коли ви наближаєтесь. «В одній залі ви були б присутні під час пустощу Еми Баварі з її залицяльником, в другій поділяли б гори радість інших героїв». Піднесення Дальбуа несподівано спало. «Ви кладете початок комісара», – сказав він. «Я певен, що ви перший в світі поліцейський, який розслідує вбивство знімача Голограм». Коли закінчите, напишіть інформацію до міжнародного криміналістичного журналу. Це стане прикладом для інших. Я усміхнувся і встиг, щоб розім'яти ноги. Якщо голограми викликають у вас таке захоплення, то чому ви не використовуєте їх? Дельбуа потер великим і вказівним пальцями. Грошики. Голограми статичних об'єктів? Це вже не проблема. А коли доходить до рухомих композицій, ціни стрімко зростають. До того ж, саме тут виникають деякі несподіванки. Які саме? Він у свою чергу підвівся і нахилився до мене. Голограми наводять страх. За допомогою їх можна дійти до самовідтворення життя. Лазер – може фіксувати дійсність за мільярдну частку секунди і при тому в усіх її проявах. Ми виходимо на межу найкоротшого відомого досі відтинку часу і не знаємо, як слід, до чого це веде. Недавно дослідники помітили, що в голограмах буває відбите зображення того, що відбувалося позаду знімальної системи. Я урвав його. Як так позаду? «Це ж неможливо». Дельбуа засміявся, обійшов круг столу. «Маєте слушність, це неможливо. Проте це буває. Дуже рідко, правда. Але ж проблема від того не стає меншою. Це все одно, що ви фотографували свою дружину на фоні лісу, сховавшись десь серед дерев того лісу. Поки він говорив, я пригадав, що робив Же його в мить, коли вбивці зайшов до лабораторії, і мені захотілось скоріше піти. Проте дальбоа вів далі. Він ще довго розповідав мені про розірвані голограми, про те, що міг відтворити кожен клаптик плівки, а собака тим часом голосно гриз кістку. Близько десятої години вони провели мене до репучої хвістки саме в цю хвилину вогні великого реактивного літака пропливали у напрямку першої злітно-посадочної смуги. Бандит улігся на снігу, затиснувши голову між лапами, але я не почув собачого скавуління. Його заглушував гуркіт реактивних двигунів. Комісар Лендрен, 17 січня, 9 годин 15 хвилин. Поки я одягався, Жоржета з гордовитим виглядом «Никала по квартирі». Як і раніше, вона не розмовляла зі мною, але той бойкот не стосувався телефонних розмов. Дві записочки з вчорашнього дня лежали притиснуті під апаратом. В одній було сказано, що суддя Бертьє просив подзвонити йому, а в другій повідомлялось, що Дюпре пощастило встановити, під яким вигаданим ім'ям Ів Юйон ночував в готелі. Франсуа Бюзон. Останні три дні я багато ходив пішки, і нога моя почала дерев'яніти, тож довелося дістати важкі ортопедичні черевики, приписані лікарем. Височений каблук на одному із них трохи допомагав. Я менше кульгав, хоча й здавалося, що тягнув на нозі якийсь бетонний блок. Крізь грубий шар шкіри і каучуку я кепсько відчував, Педалі і кілька разів запускав мотор-автомашини, поки навички відновились. Приїхавши в Росію, я стомлено прошкандивав по коридорах центрального корпусу і зайшов до лабораторії.